Cool. és azt mondta azért mert uh, mindig felnőnek a fiatalok is elmennek az ifiből, és ezért nem jó and he said that well it's not really good because uh, the young people will eventually grow up and leave the youth group Hogy elmennek máshova tanulni or go to another place to study úgyhogy most én ez fogom megélni mert csomóan elmennek az ifiből. this is what I'm um, going through right now because a few or a lot of Um, our members in the youth group are Amerikába, leaving for another Pestre. place, to Budapest or even to the United És States. So please pray for me. <laughs> And for the youth group too. For the young people in the church, this will be um, an encore, because they already heard this teaching. Nekécitát dolgoztam azért, hogy legyen valami új nekik is. But um, I re-edited a little bit so that something new for would be there for them too. to íme az imádságról fogunk tanulni. But um, this morning we will learn about prayer. Mi pedig Daniel életéből. Um, and we will nem az the... We will look at the life of Daniel and not me but the other one in the Bible. Úgy pedig is. So let's pray. Úrunk, csak kérünk tényleg, hogy légy itt közöttünk, Uram. Lord, we do pray that you would be here with us. És akik hataljuk meg a te hangodatulát. That we would be able to hear your voice. És kérünk, hogy szólja a szívünkhöz. Lord, we pray that you would um, speak to our hearts. Amen. Amen. A Daniel hatodik fejetetén ennyi sátok ki a Bibliátokat. So please open your Bible at Daniel chapter 6. Szerinted én is meg fogom lehet, kell, olvassál, lehet, sokat... okay. And if you're an English speaker, please follow um, the English version in your Bible along with us, because we will read a lot. Az ettől a négyes versig olvassuk el. We will read the first four verses in chapter six. Tedze dáríusnak. És rendel a birodalom felé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek. És azok fölé három igazgatót, akik közül egy volt Dániel. És a tisztatók nekik adjanak számot, a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor Dániel fölülhalad az igazgatókat és a tisztatókat, mivel hogy rendkívüle volt benne. Úgyhogy a király szándékozik tenni az egész birodalom fölé. És a hármas versig olvasjuk bocsánat. Only two, um, verse three. Egy kérdéssel... Hadd kezdjem a mai reggelt. Uh, let hogy milyen az ima életed? What is your prayer life like? Tudjátok az ima életünk nagyon jól mutatja az Istennel való kapcsolatunkat. Because um, you know that our prayer life um, shows the relationship with God. Mennyire a magad az imádságra? How much do you devote yourself to prayer? mennyire fontos az, hogy te az Úrral kapcsolatban legyél minden nap? How important is it for you to be in touch with God every day? Hát bocsánat, hogy ha valaképpen most illeszkültott amiben ezzel a erős kérdéssel. Sorry for lesz. I intend to encourage everyone. Csak sokszor ezal szembe szülök a maga életemben vagy más más kereszténynek életében, hogy hogy sokszor nem vesszük komolyan az imádságot. But many times this is what I'm facing in my own Christian life and see it in other Christians lives too that we just don't take prayer um, seriously. um sokszor a kifogásokat keresik a helyet, hogy az urat keresnénk imában many times we are we look for excuses and we don't look for the lord Nagyon sokszor pótlékokat keresünk a, a, az ima helyett and many times sokszor az imátság csak a legutolsó opció az életünkben and many times in our lives prior is our last option Pedig az imátságra nincsen pótlék Uh, but um, prayer cannot be substituted egy missionáros mesélt el um i've heard a missionary tell this story hogy uh, bensülötteknél volt és ott szolgált közöttük afrikában um, i think this missionary was serving in africa among the native natives there és egy én őszədőben volt az egész uh, kis uh, kunyhójuk And they lived deep in the rainforest and they lived in a little shack. Sokozatok emberek megtértek, akkor mindenkinek egy a konyhójától így a az öszedék volt egyen kis ösvény. And um, whenever um, people these native people got saved, um, they made a little path between their shack and the forest. És az, ez az ösvény tudta mindenki, ez az ima ösvénye volt, mert minden reggel mentek ki, mentek a az ős erdőbe imádkozni, és akkor és akkor egyenkis ilyen kis kitaposott út volt már a kunyhótól az erdőig. And everyone knew that this little path was their prayer path, because they would um, set out every morning from their house into the forest uh, to pray, and eventually uh, they made a track for themselves. És hogyha egyik testvérnek a, az ima ösvénye kicsit gazos volt, akkor ez látták a többiek, és most mentek hozzá, hogy mi van veled? Úgy látom, hogy az én mojletedre valami probléma van. Tudunk neked segíteni? Tudunk kedved imádkozni? And, um, if one little path was a little bit more grassy or or um, grown with weed, then people would go there. And so, how are you, brother and sister? Can we help you? We see that your prayer life is not really great. Legyen egy olyan barátod vagy egy olyan társad, aki akivel tudsz imádkozni, akivel akarsz aki akar simátkozni. Um, I suggest you have a friend, a prayer friend, who is, um, who, who you can pray with, who is, who you are accountable to. Oké, karon fogói mint ezek a bensőttek egymást is akarják akarta segíteni a másikon, hogy gyere imádkozzunk, mert látom, hogy van igád van. Who will grab you like these people did with their fellow native people? That, who will grab you, say, hey, what's wrong? Let's pray together. Hogy tudjátok egymásba hatorítani. Uh, so uh, Tudatok, hogy az imádság által a másik embernek az életében részed van. Amikor did konkrétan imádkozol a, egy barátodért vagy egy társadért, egy akkor akkor te konkrétan közben jász az úrért, azért az emberért. When you pray for someone in a specific area, um, for your friend or for anyone, um, you are interceding for that person. azért a másik emberért. You're reaching out to this person. Részed van az embernek az életébe. Um, you, you az imádságom, hogy legyen ilyen nagyon sok részünk a másoknak az életébe immátság által. And this is my prayer that we would, um, we would share in a lot of people's life. Hát az ima az egy, egy erő és egy fegyver ami kezünkbe. Because prayer is um, a strong and a powerful weapon in our hands. Fegyver, mert ezáltal uh, győzhetünk az ellenség felett, aki el, el akar bennünket taposni. It's a weapon because this way we can conquer over the enemy who just wants to tremble us. Erő, mert ilyenkor megtapasztalod Istennek a hatalmát, az erejét, a, a kegyelmét imádság közben. Um, it's, it's power, because as you are praying, you are experiencing the power and the strength and the authority of God himself. a szóval Daniel. Um, so let's go back to Daniel. Egy kis bevezető a Daniel könyvéhez. Uh, just a little um, background for the book of Daniel. A 18-19. századik senki nem gondolt az, hogy ezt a könyvet nem Daniel írta. Um, up until the 18th or 19th century, no one actually believed that this book was written by Daniel himself. A zsidók, a, a korai um, not the, even the Jews and not even the early Christian. Etezen 80-19. századok kezén nagyon okosak lettek az emberek és úgy gondoltak, hogy ez nem még így van, ahogy, amit amit Dániel. But from the 18th to 19th century um, people became very smart and they they figured it out. Nagyon sok fúcsa, nevek vannak benne, meg sok sok, sok túl pontosan levani minden ami ami nem láttak, csak hogy előre ezt megproféteni detailed, um, he, he is listing names and, and just weird names and weird places, that is impossible to um, be prophesied. And uh, we won't go into details that was it Daniel indeed who wrote this book, just accept the fact that it is. Én, én is sokáig nem hittem, hogy ez tényleg Dániel írta meg, hogy ez tényleg igaz, ami le van írva benne. For uh, the longest time, Hívőként. I myself, as a believer, um, didn't believe that this uh, is uh, this was written, written by Daniel. tudja ezt. vitatkoztunk, hogy tényleg Dániel írta a könyvét, ő meg akad győzni és mondtam, hogy nem, nem ő írta. My precious wife knows that very well, because we had tons of arguments on this subject. Um, he, uh, she was trying to always convince me. B -b -b -b hadi, amíg, nem, <laughs> győzött, And she was wise because uh, she didn't marry me until God actually convinced me that the Bible is true. Szóval itt, amit olvasunk az ellen a, a Dariusnak a személye nagyon sok teológus és sok sok keresztény embernek problémát okoz az, az ő személye. Um, so um, is um, um, Ami tudnunk erről, hogy uh, nagyon sok történmész egy belsőjen azt gondolják sokan, hogy hogy ő Círus király, Míg király emelte őt uh, trónra, hatalomra. Um, what historians all agree on is that he was raised to the throne by Cyrus, um, a king of made or something like that. Uh, és en társuláskodóként volt a Babilon uh, trónján. And he was kind of like a co-ruler mm, co um, in the um, in Babylon. Ez előtte, bels az ákirályra ő Before a him the king was King Belshazzar or I don't know. igen, hogy Ő volt a Babilon, Babylon az a 50. rész 29-es versében jelen. I'm sorry. Ő egy nagyon gőgös király volt. He was a very proud and puffed up king. és nagyon büszke arra, mit, ami, ami benne ő lakott abban Babilomban, abban He was really proud of his kingdom, Babylon, where he lived. Sosem előttem benne az, hogy valaki ezt a várat be tudja venni, ahol ő ura ahol and, ő van. And it never occurred to him that anyone could actually conquer his kingdom. E párin információterr a városról. Just a few information on the city. Volt Historians uh, think and know that um, the city was surrounded by this huge wall that was 100 meters tall and 25 meters wide. Uh, this was és földből volt összegyúrva, ez a szá, több mint 100 méter magas fal. And this more than hundred um, um, tall or high wall was built um, from brick and, um, and like soil. So a körös körül 250 volt elhelyezve. And um, on this wall there was 250 um, little fortresses or watchtowers több mint száz rész volt ennek a városnak. És ezt a hatalmas nagy várost az Eufrates folyó szelte ketté. És a keleti részén még külön volt még egy erődítmény. And on the eastern part of the um, of the city, uh, there was a separate fortress. Ez volt a keleti palota, amit háromszoros falávettek körül. That was the eastern um, palace, and, and it had even uh, it had a threefold wall around it. A legkülső uh, falas tizenegy kilométer hosszú volt. And um, the third wall on the very outside um, was 11 kilometers long középső 7 km. And the middle one was 7 kilometers. Legbelső pedig 4. And középső uh, the very inside one was 4 kilometers. Középső fal a méter magas volt. And um, the middle wall was 100 meters tall. 140 méter magas tornyokkal. Um, and it had towers on it. Um, there were 140 meters high. El teó képzelni hogy Jericho mekkor lehetett hozzá képest? Um, can you imagine how big Jericho must have been compared to this? volna mellette. Jericho must have seemed like, like a tiny little shack compared to this city. hogy féltek ott bent, nem is mondtam, hogy volt ez mindenhol, ugye körbevéve, az meg már csak haba And I didn't even mention the fact that they had um, tons of um, Mm, soldiers guards inside Daniel itt volt ebben a nagy óriási nagy erődítményben. And this is the fortress. This is where Daniel lived. És ami nagyon érdekes, hogy Istennek a beszéde mennyire igaz. And it's so interesting how um, God's words are true. Isten Ézrajának prófétáján keresztül elmondja mondja 150 évvel előtte, hogy ezt a várat befogják venni, és hogy ki fogja bevenni és hogy hogyan fogja bevenni. 150 years prior, God tells Isaiah that this city will be conquered, and um, he actually goes into details as for as in how, how they will attack the city, and so on. Az ES 44.27 best In Isaiah 44:27 uh, 27, we read Aki ezt mondja, a mélységnek szárad ki, és kiapasztom a folyóvizeket. Aki Círusnak ezt mondja, pásztorom, ki véghez viszi minden akaratomat, és azt mondja Jeruzsálennek, megépítsétek, a templomnak alapjai, alapját vettessék. Így szor az Úr felkentjéhez, Círushoz, kinek jobb kezét megfogom, hogy meghódoltassak előtte népeket és királyokat, királyok derekát, ö, derekánakövét megoldjam, ő előtte mennyisem az ajtókat, és a kapuk be Who says to the deep, Be dry, and I will dry up your rivers? Who says of Cyrus, He is my shepherd, and he shall perform all my pleasure, saying to Jerusalem, You shall be built, and to the temple, Your foundation shall be laid? Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have held, to subdue nations before him and loose the armor of kings, to open before him to double doors, so that the gates will not be shut." Tehát Círus, a méd király elfoglalja ezt az óriási nagy babiloni birodalmat. So Cyrus, will conquer Babylon pedig úgy, úgy tészbe le van írva, hogy az Eufratesnek csinált egy egy másik medret. And it happened just the way how Isaiah prophesied that he he cut another route for the river És megvárta még a egy, egy ünnepet ünnepelnek volt, ez a egy istenük ezeknek a Babyloniaknak, a, a Bél Márduk, akinek hódoltak, és ilyenkor mindenki tivolnyátott, és mindenki teljesen részeg volt. And um, King Cyrus actually waited until the Babylonians were um, celebrating this, this feast of one of their gods, and everyone was just drinking and having fun. És akkor azt az új mellett mennyitották, és ugye neki nyomták a kapuknak, és volt két Két áruló ennek a királynak, akik mentották a kapukat és onnantól kezdve belműtötte a víz és a, a katonák és elfoglalták a várost. So, um, they opened up this other route for the river and um, they had two traitors in in the Babylonian kingdom. So they opened up the gates and the, the river, that huge amount of water just cut through the city and that's how they just um, won over them. És az dühnéljél végéig, hogy valószínűleg tudta, hogy mi fog történni. Um, and Daniel lived through it, so he probably knew what is going to happen. This king, Belshazzar, didn't really trust Jehovah um, God. Um, the question is, who do we trust in? várfalakat a magunk életében. Many times uh, we as believers we we build um, up walls like this in our lives. Bebiztosítjuk magunkat, van egy jó munkahelyünk. Um, we are securing ourselves we have a good job. Jó családi háttérünk. We have a good family background. Jó jó feleségem. I have a good wife. Sok pénzem a bank számlámban. Or I have um, a lot of money on my account. Van egy új házam, ami ami egy jó biztosíték az életemben. I, I have a new home a new house which is a secure place for me. És mi, mondják ezek mind eltűnnek az életetből. So what will happen if all these would disappear from your life? Ezek fognak minket megtartani? Um, will be these things um, the things that keep us. Vagy tényleg az urban vagyunk és az urban bízunk or do we really trust in god in, and do we really dwell in the lord ugye azt tapasztuk hogy hogy ez a dáriusz királykitak ugye círus uh, miét király a oda ugye emelt a birodalom fölé tisztatókat 120 embert, és ezek fölé még három igazgatót és egy közülük dániel volt so as we read in daniel that uh, darius who was um, the co ruler In, in Babylon he made governors three governors um, over the city and one of them was Daniel. Szerint az ő Daniel, hogy hogy rendkívüli lélek volt ő benne. And uh, we read about uh, Daniel that there was a special spirit in him. Danielhez az úr léke volt az ő Istenek a bölcsessége volt benne. Um, because we know that uh, God's wisdom was in Daniel. And do you remember when Solomon prayed? Istentő What did he való. ask from God? He, he said that he wanted uh, wisdom from God. És a 2 Krónika 9:23-ítve is otthon majd olvasd le. In second chronicles 9:23 you can um, put it down in your notes and read it later. Ott azt olvasok, hogy Dánielnek a bölcsessége az a szívében volt. Nem a bölcsész karon szerezte meg. Sendirte, akkor van ezért, I'm sorry this joke doesn't make sense in English at all. Nem, nem egyetemre járt és nem ott meg ezt a óriási tudást, sem Solomon sem Daniel. neither Solomon nor De, nor Daniel um, Ami nekik volt az egy nem egyen tudás volt. What they had was not a knowledge that you can, um, you can just attain. Ez felőrővő jövő volt, Isten jövő. There was the wisdom that came from above from God. Az Úr bölcsessége volt Dánielben is Solomonban is. Um, both in Solomon and Daniel, it was God's wisdom dwelling in their hearts. Ezért volt -e rendkívüli. That's why it is it was so excellent and special. És ügyetek, hogy ez nem csak az ők kiváltságuk lett a a, ez a bölcsesség. And you know this kind of wisdom is not only their privilege. Nem csak Salomon és Dánielé, hanem a tied is meg az enyém is lehet. Um it can be yours and mine too. Kérhetjük Istentől. God, és kérjétek is. And I encourage you to do so nagy szükségünk van rá. Because we need that wisdom. Aztán 4 -től 9 kences versig olvasom, uh, és akkor. Ennek a cím, hogy az ellenség terve. Akkor az igazgatók és tisztátok, igyekeztek találni Dáni ellen a birodalom dolgai miatt. De semmi okot vagy véket nem találtak, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás sem vétek nem találhatott ő benne. Akkor mondták azok a férfiak, nem találtunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találtunk el nem az ő Istenének törvényében. Akkor azok az igazgatók és tisztalatók berontak királyhoz, és így szóltak. Dárus király, örökkéjé. Tanácsot adottak az ország összes igazgatója, helytartók, fejedelmek, tanácsok, Tanácsosok és a kormányzók, hogy a királyi végzés hozassék, és erős tilalmadassék, hogyha valaki 30 napig kér valamit valami Istentől vagy embertől, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Most ezért, ó király, erősíts meg a tilalmat és ad ki írásba, hogy meg ne a médek és perzsák, nem volt a törvénye szerint. Annak okáért Darius király adott írást és tilalmat. Hát ez ez, ez, a, ez a, a résznek az a címe, hogy az ellenség terve. So the title of this part of, uh, of this book is that um, the, the plan of the enemy. Nem test és vér elemzett um, We, we have, um, our battle is not against flesh and blood. Az ellenség mindig próbál ellened menni. The enemy dán egy, egy érdekes dolgot olvasunk, ugye, hogy. Tökéletes és fogyatkozás nélküli volt. And hogy milyen jó dolog az, amikor hallunk bizonyságít hát, amikor egy híve ember mondjuk valamiben elbukott és utána pedig fölállt, is jövezett és, győzött, és az mennyire jó diet hallani. Um, I just um, it just reminded me of how how good it is when you are listening to testimonies of Christian people who say that well I failed and I I fell but um, then I I stood up again and I went on with my life. De mennyibe hátról egy öljöt hallani, amikor valakiek jött a kísérlet és az életbe egy támadás. És nem bukott á, nem győzött abban. Mennyire bátorítva ez, és mennyire jó, hogy hallhatnánk sokkal több And how much more encouraging is it is when uh, people say that, um, yeah, well, temptation was coming my way, and I was tempted, but God strengthened me, and, and I didn't give in. How much more encouraging is this? Daniel nem a maga ügyességében volt, ö, nem magától volt olyan ügyes és annyira tökéletes. Daniel az Úrban bízott, az Úrban volt győztes. He trusted in the Lord and he was victorious in God. hogy 18-20 évesen téged elhúzolnak egy idegen országba. Can you imagine that you are 18-20 years old and um, you are just um, brought to another country? Egy teljesen idegen nép, teljesen más kultúrába. A totally different uh, nation, different culture. Idegen isten, istenként, vagy, idegen istenek közé. Um, among, they are bringing you among different and, and um, um, idegen. Foreign <laughs> no. És rabszolga vagy. And you are a slave. És akkor hogy elnéztelek, akkor Nabukodonozor volt a egyik leg, leggonoszabb és leghatalmasabb király volt így a, a föld a, a történelm során. És mindeközben ellenére még próbálják kiltani belőle azt az Istenet, ami, ami eddig benned volt. And um, with all these, they are even trying to um, just, um, yeah, just take away or kill, um, kill your, your belief, what, what you were growing up in. Danielnak az a jelentése, hogy Isten az én bírám. Um, Daniel's name uh, means that God is my judge. És akkor kapott egy új nevet, Baltazar. And when he, he when they took him um, to ba um, Babylon they gave him another name that was Baššar um egy idege Istennek a nevét jelent azt jelenti, hogy Bael megőrzi az életet. Um, and uh, that was actually a name of a foreign god um, and it literally meant that um, Baal um keeps uh, or sustains your life. Mi ilyen helyzetben idegen országban pogányistenek között ragfogaként? What would you do in a situation like this? You are a young people or a young man in a foreign country with foreign gods and you're a slave. Daniel nem olvad bele abba az idegen istenek kultúrájába. Um, Daniel didn't didn't got integrated in this culture. Ün megmaradt istenimádóként. He remained a, a god worshipper. Még ilyen nehez helyzetben is, amikor az ellensege őt elkaljták porni. Even in this hard situation, when the enemy is trampling all over him. Most 122 vanak egy ellen. Um, now the situation is that there is 122 people against one. Nagy csándort elszemmelkedeztek amikor, vagy néhány csándor előtte a katonai. Um, when um, soldiers, his soldiers went to Alexander the Great and they asked him. És jelentették, hogy, hogy uram, uh, háromszoros túlerővel állunk szembe. Um, and they, they said that, um, uh, sir, we are facing a three times a bigger army than we are. Uh, Nagy Sándornak ennyi volt a válasz, hogy engem mennyinek számoltok. And um, the answer of uh, Alexander the Great was that um, how, oh, how many how many people do... Hogy a fenébe ezt... <laughs> How how many people do you think I am? Again, yeah. Júlyes. Én már kaptak lútsáját. Szóval az ellenség lehet, hogy több, lehet, hogy nagyobb vagy erősebb. So the enemy might seem bigger and more and stronger. De a lényeg az, hogy az szurat számba vesszük. -e? But the point is, do we count with God? Hiszed, hogy az úr erősebb. Do you believe that the Lord is stronger? Uh, és tudjátok, hogy ahogy egyre jobban megismerjük az Urat, you know, uh, ugyanegyre jobban kiismerjük az ellenségnek a, a ravasságait is. Kettő korintus 2.10.11-ben mondja ez Pál Apostol, hogy hogy ismerik az ő szándékait is, az itt a sátánról beszél az ellenségről uh, In 2 Corinthians 10:11 Paul says that for we know his um, his intentions and he talks about Satan here Je pense de Satan la ce qui va mi fogást találjon And um, the goal of the enemy is that he would just find um, find a place find a spot on you where he can grab a hold of you valami fogyatkozás, hogy el tudjon kapni, hogy földet tudjon téged vinni. Um, a shortcoming, where he, he can just grab you and take you down. Mm. Amikor jön így a hazugságaival is elkezdi bombázni így a fejedet. When he comes with his lies and starts to bombard your head. Milyen rossz hívő vagy. Um, you are a bad believer. Már megint nem szolgáltál, pedig megérted, hogy elfogsz menni abban a szolgálatban és, és mégsem mentél el. You promised that you will go in this ministry and help out and you didn't go. Már megint nem olvasod a Bibliát, te, te, vagy, te vagy az igazán komoly hívő. You didn't read your Bible again, you are that serious believer. És az ellenség ezzel fog jönni. Um, this is what the enemy will do. Ez nem fog megszűnni, míg itt a Földön vagyunk. Ez nem úgy van, hogyha eljutottunk egy, egy valamilyen szintre a akkor konntok kezdve nem lesz kísértésem támadásem, semmilyen uh, ellenségnek semmilyen megnyilvánulás az életünkbe. It's not like you get to a point in your um, Christian life, when you, um, Um when you don't face temptations anymore and when when there is no bad things happening to you and and you're just fine. Oké, decs az, hogy hogy felveszük a hatot és imádkozunk kell. The question is um do we um, do we start praying? Do we start fighting this way? Úgy itt azóta a asszosták Fedániel e, próbáltak ugye valmi fogásalánra, de nem tudták ben semiben, próbáltak az Istennek, az ő Istennek a törvényében megfogni. And um, what these people here did was that they were trying to find a blind spot on Daniel, where they can attack him. Uh, first, they were um, trying to find something in his belief. Hogy senki eszelel, seni márkozni, harmig sajnos kerestük, csak ugye a, a, az ő isteneikhez. So they came up a with this királyhoz. decree that um, people could only pray to their king and not to anyone else for 30 days. And of course, I really liked this thing, because in the world of Persia, it <sínt> was very difficult to be able to praise God, as a queen as a queen. And uh, of course the king uh, liked this idea because um, the Persian um, way of living or in their culture um, it was a common thing to think that the, the king was kind of like a god and they honored him as a god. És ugye ha valaki ezt megveti, akkor az oroszlánok velmibe fogják dobni, tehát meg is lesz a büntetése is. So the decree is that if you ignore this law, then you will be thrown into the dens of lions. És akkor tízes jön a válasz, a következő rész a válasz. Dániel um, pedig, amint megtudta, hogy a ez az írás, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és háromszor napjában térdre esék, könyörge és az ő előtt, és amiként ezelőtt cselek, cselekedte vala. Amíg az imádságot nem veszed komolyan a saját életedben. Jó, most tom tovább. Tehát amíg az imádságot nem veszed komolyan a saját életedben, akkor nem realizáltad, hogy ki a te mennyi atyád és ki az ellenség, akit égedel akar pusztítani. Um, as long as didn't Mm, didn't take seriously um, that you, you need to pray to God, um, you didn't realize that um, your enemy is someone who really wants to just destroy you. Mert, mert amikor felfoglasz, hogy ki a te mennyi atyát, hogy micsoda kegyelnek a részese vagy. Because when you realize who is your Heavenly Father and uh, what a grace it is that you need to you, you can take part of, a micsoda szerető Istened van. Um, that your God is a loving God. Then you want to meet him, you just want to come into his presence. And at the same time, when you realize that the enemy is um, destroying and, and coming and wants to get you, um, you will realize that you actually really need to come into the presence of God. Az imán keresztül tárul fel a szellemi valóság és megmutatja az, hogy hogy mennyire egyedül vagyis egyedül nem tudsz győzni. Um, spiritual reality will be seen only by prayer, and that's when you realize that you cannot conquer, you cannot be victorious um, in you in, in, by yourself. Daniel imádkozik. So Daniel prays. A tilalom ellenére. Um, against the decree that he cannot. Te mit tettél volna az ő helyébe? What would you have done um, if he, um, you were him? Daniel a legjobb helyén volt a, a térdein. Um, Daniel was at the best place he could be, and that was on his knees. De hát, ha az imát elhanyagoljuk az életünkből, akkor az ellenség csatát nyert már a szívünkben. You know, um, when you neglect prayer in your life, um, the enemy has already won in your heart. Mert hiába kezünkben a szellemi fegyverek, de hogyha Imátságos imá, szíved nincsen hozzá, akkor az egész nem ér semmit. Um, it's in vain if you only just hold your weapons, but if you don't have a prayerful heart, it doesn't work at all. Ima nélkül nem vagyunk vezetve, ima nélkül egy bábuk vagyunk csak. With our prayer we are but puppets and we cannot be led. Akkor legtöbb esetben azt fogod tenni, amit a mások mondanak. Then most of the times you will act according to what other people do. Azért, mert nem vagy vezetve. Say, because you are not led by God. Mert nem vagy a az Úr által vezetve. Because you are, you are not led by God. És azt, azt, azt vassuk, hogy esett, Dániel, könyörgött és dicséretet tett. And we read that he fell on his knees, um, he, was, he was interceding and he praised the Lord úgy a könnyűg és az kicsit én magasabb formája az imádságnak. Um, this kind of prayer, when you are just um, interceding and crying out loud, um, it's a little bit um, a different form of prayer. Úgy gondoljátok ilyen, ilyen akciófilmekre? Just think about the action movies. Úgy valakinek a fejéhez az az nekép is volt és az életét könnyűg. Um, whenever someone puts a gun uh, to your hand, uh, head. Um, he will start uh, begging for his life. So, if have And that's what they say. I will do anything, just don't take my life. I, I don't know how many times did we actually pray like this, um, that we were so desperate, and, and this is how we, um, this is how we. Um, How we felt that this is how we need to God. Azt, hogy And then what do we read uh, that he praised God? Pedig még nem is látja a szabadulást, még semmit nem lát Dániel igazából. Even God Dániel csak úgy szívből egyet az Urat. Daniel was just worshiping and praising the Lord out of his heart. He was praising him because of who he is. Daniel Daniel did devote his heart in prayer. And now and here we, pray, uh, here we read that he was praying and he was um, facing towards Jerusalem. Kettő Krónika 6, 36-39-es vers. Nagyon érdekes. Um, in Second Chronicles 6, um, from verses 36 to 39, Egy imátság, Salamonnak az imádsága. It's really interesting, because we can read a, a prayer of Salomon. A templom felszentelésekor. Uh, when they were... Um, when they were... An, um, dedicating the temple. Azt olvasok, hogy ha védkeznek elned, mert nincs ember, aki ne védkezne, és rájuk megkaragudván az ellenség kezébe adád őket, és fogságba viszik azokat, akiktől megfoga megfogadtak, messze földre vagy közelre. És ha idegen földön, ahol fogvatartatnak, magukba szállnak, és megtérve az ő fogságuk helyén könyörögnek hozzád, és ezt mondják, védkeztünk, hamisan és gonoszul cselekedtünk és megtélendének te hozzád teljes szívből és teljes lelkükből az ő fogságok földjében, ahol őket fogvatartják és könyörnek hozzád, az ő földütnek útja felé fordulva, amelyeket adtál attával az ő atyáiknak, és a város felé, amelyet válszottál magadnak, és a ház felé, amelyet te nevednek építettem. Hallgass meg akkor az ő könyörgésüket és imádságokat a mennyből, a te lakhelyedről, és szerez nekik igazságot, és bocsáss meg a te népednek, hogy elned védkezett. Azt mostuk, hogy ebben az imádságban egy ígéret van, hogyha, hogyha Izrael népe magába száll és megtér Istenhez, bárhol legyen, bármilyen fogságba, bármilyen körülmények közepette és odafordul Istenhez, úgy azt mondja, a Jeruzsálem felé, az úrháza felé, és könyörög, akkor Isten ezt meg fogja hallgatni, Isten akkor meg fogja teljesíteni az ő kéréseiket. So in this prayer there is a promise actually, and he says that um, no matter where um, Israel will be um, any kind of captivity or any kind of circumstances, if um, he repents and prays to the Lord facing towards Jerusalem, he will, uh, she will be heard. Gyertek, hogy Jeruzsálem most romokban van. Um, here in the book of Daniel Jerusalem is in ruins. Az Úr templom elrombolva. The temple of the Lord is in ruins. Minden ami ott volt bent az Úrnak felszentelt edényeket azok mind megvannak szentségtelenítve a Nabukodonosor király által. az van. In Jerusalem, the house of the Lord is in ruins. De az trónja menyben most is áll. But the throne um, of God in heaven is still standing, even now. Tudja. And um, Daniel knows this. Az ima változtatja a körülményeid, vagy a körülményeid az ima Does your, um, life your or is it the még egyszer elmondom. And very very I jó. Say it again, az ima élet változtatja a körülményeidet, vagy a körülményed az imaéleted? Does your prior life change your circumstances or your circumstances change your prayer life? Menni nekönnyebblet könny volt Dániel, elég okos fiú volt, ki tudta magát magyarázni. Oh, well, um, Daniel was a pretty smart boy, so he could actually have found a way to explain him himself. Vagy vagy elég lett volna az, hogy nem is márkozik or maybe it what has been enough not even to pray then daniel ezt nagyon fontosnak tartotta but uh, daniel didn't do so he he thought that this is really important miért mert az urat adott a legfontosabnak and why because he thought that the lord was the most important És daniel először nekiönt ki a szívet and daniel goes to him first dekihez fordulsz legelőször amkor mondjuk egy ilyen hasonló helyzetért uh, when you are in a, um, a similar situation where do you turn to first sok keresztényt hallom hogy hát és hosza kapok istenttől van nagyon kevészek kapok választ uh, many christian uh, told me uh, already that well god doesn't really answer me too often fiatal ismerőminek vagyok valmi jó barátomhoz attól kérek tanácsot so first i go to one of my best friends and i um, seek his advice okay csak a kérdésem hogy ténleg megkérested az urat so uh, my only question is that did you really ask the lord Valóan, valóban komolyan veszed az ő beszédét? Do you really take his seriously? Valóban oda szántad a szívedet? Did you really devote your heart to him? Ez lehet minden a kérdése is. That can be a question to all of us. És valóban kíváncsi vagyok az úrnak a véleményére? Daniel ugyanazt tette, akkor is meg annak előtte is. Daniel did the very Thing before that and after that too <coughs> in daniel chapter two we read that the king had a dream and no one could um, um, explain his dream and um If you couldn't if you couldn't explain um, his dream then they killed you so uh, Daniel asked for, uh, for a little time that he could go and actually find out what this dream meant just uh, read the chapter 2 of the book and of Daniel at, at home. In verses 17 and 18 we read that Daniel went to his friends and they started praying to God together. And it's really interesting because at that time Daniel must have been like 18 or 20 years old. Daniel, mi játében változott valami? Um, uh, do we see any change in the in his prayer life? Szerintem nem. I don't think so. De valami mégis változott. Uh, something has actually changed. Szerintem though. a szívében változott dolog. I think that um, his heart must have changed in Még the meanwhile. Megjobban az úrban. He trusted the Lord even more. Mert hogy akkor megtartotta, és akkor meghallgatta őt, akkor most is megfogja. Because if he um, If the Lord kept him and, um, and answered him and helped him then um, he will do it this time too. Daniel was in captivity for about 70 years. In Daniel chapter 2 he was about 18, 20 years old. when we are here in chapter 6 um, he is about 90. 90ish. Sok végig szolgált. So he served a lot of kings. He szolgált őket is, de elsőlegesen az urat szolgálta Dániel. And so he served the kings too, but first and most of all he served the Lord. volt az ő urához. In his heart he remained faithful to God. Mert Dánielnek semmi nem maradt egy idegen országban között rabszolgaként. Um, He was a slave in a foreign country um, amongst foreign gods and nothing has left for him. Egyedül az imádság. But prayer. És azt látjuk, hogy Dániel, Dánielak az ima életét semmi sem zavarta meg. And so we see that nothing could um, bother um, the prayer life of Daniel. Még a halállal való fenyeget is sem. Not even, not even a Threat of death. Azt az ige, hogy hív segítséggel az Úr nevét a nyomorúság idején. A scripture tells us to call out and, and um, call to the name of God in the time of um, trouble. És azt a hogy nyitott ablaknál imádkozott, Daniel. And, um, as a matter of fact, we see that Daniel was praying at an open window. Daniel nem az ellenségeitől félt, ő az Urat félte. Daniel didn't Fear from his enemies, but he feared God.: He could have pray, prayed um, and he could have hidden somewhere and prayed so. At the end of the first century, there was a, a famous um, uh -huh. a, fem, a famous theologian called uh, Polycarp. És a kivégzése előtt mondták neki, hogy tagadja meg Istenét. His they asked him to deny his God. És amit mondott, csak hogy nyolcmat éven keresztül szolgáltam az urat, az én királyomat, hogy tudnám őt megtagadni most. And um, he said only one thing. I've been serving my king, my god for 86 years. How could I deny him now? And after that he was actually executed. Azonában, so he, he it's it's good for him because he's with the Lord now. So szóval Daniel ugyanúgy imádkozott akkor is. So Daniel prayed the same way. És a 11-től 14-ig azt olvassuk. -14. Innen kicsit felpörgetjük eseményeket. Um, now, um, the eseményeket. Akkor azok a férfiak berontak, és megtálták Dániát, amint könyörgöt és esetezzék az Isten előtt, akkor bementek és mondták a királyi a illama felől, nem megírt a tilalmat, Hogyha valaki kér valamit valami Istentől vagy embertől 30 napig, te király, vettessék az oroszlánok elmébe. Felelel a király is mondta, áll a, a médek és a perzsák vissza nem volt a törvénye szerint. Erre felelnek és mondják a királynak. Dániel, aki Júdebeli foglyok fiai közül való, nem becsült a király sem a tilalmat, hogy megírta, hanem háromszor napjában el elkönyörgi könyörgését. Akkor a király, mint hallotta, ezt igen restelkedék a a a emiatt, és szíve szerint azon volt, hogy Dániet megszabadítsa, és napnyugtáig törekedik őt megmenteni. Ö mennyirekes ez, ez a ez a rész itt hogy hogy egy egy, egy egy király aki magát istenként magát istennek tartja meg akarja menteni Dánielt It's so interesting here that here is a king who is considered be, to be one of the gods and he actually wants to deliver Daniel Nem érdekes mondjuk hogy hát egy nagy bajba lennén és akkor ott amenőszad egy egy, egy gyűlölt ellenséged, és Isten tagadó valaki, hogy bízál az Úrban is. Szerintem az Úr majd Wouldn't téged meg fog szabadítani. Wouldn't be, wouldn't és ugye in a király nem másította meg a törvényt, ezért ugye Dániát rosszlánok vermére dobják és Ezt szóvalassuk itt a 16-os versben, hogy erre szólt a király, és Dániát, és veték az rosszlánok vermébe. Szól a király és király is mondta Dániának, hogy a, a Isten, akinek te szüntelen szolgázs, ő szabadítja meg téged. Um, so, since the king couldn't change this decree, uh, Daniel was actually thrown into the lion's den, and um, then he says that your God, whom you serve continually, he will deliver you. <laughs> Együnni mado pogány király bátolítja Dániát. Um, here is this. A pagan king who just only loves himself, he is the one encouraging Daniel.:: Ez It's pretty interesting. Danieltam O Go Daniel, Namfug. So <laughs> Tudjátok a story végét? happy.: end. The, the point is that it's a happy ending because Daniel will not die. 22-es versben azt olvassuk. Az én Istenem elbocsát angyalát, és bezár az oroszlánok száját, és nem láthatok nekem, mert átatlannak találtam előtte, és te előtte sem követtem el, ó, király, semmi vétket. Akkor a király e, igen megörvendett és Dániel kiozatta a veremből, és kivették Dánielt a veremből, semmi tártott ő rajta, mert hitt az ő istenében. Verses 22 23. Isten meghallgatta Dánielnek a, a könyörgését, az imádságát. God um, heard and listened to the prayer of Daniel. Isten befogta az rostálatoknak a száját. Um, God shut the lion's mouth. Van egy gyerek bibliánk. We have this kids Bible. És amikor annál valóvastuk ezt a részt amikor Daniel ugye, megmenekül a rostánok permiéből. And um, one day we were reading this story how Daniel is delivered from the lion's den with my daughter. És akkor mondtam, hogy ugye látod, befog, látod Isten befogta az rostálatok a száját, és nem tudták megenni Dániát. And she was telling me see god actually shot um, the, the lion's mouth and they couldn't eat Daniel. Jókomonyanna hogy nem nem né csak papjotta képen látszik hit oroszlánnak hitvánna szállni neki még nem fogta be. And um, or actually uh, I was telling her and then uh, she interrupted me saying no no daddy um, see there is a lion that has an open mouth god God didn't, or God hasn't um, shut his mouth yet. So I needed to explain her separately, you know, like how these things work, that the lion needs to breathe, so, you know, how God does these things de ami a ellenségünk azt mondja a biblia hogy mint orditoroslán szertejár hogy kit hogyan tudjon elnyelni But this is what the bible says that our enemy is walking around like a roaring lion and and and, and looking for the one who can who he can devour hogy hitben imádkozol akkor az Úr azt meghallgatja és az ellenségnek a száját fogja fogni And um, when you are praying in faith with faith then uh, God will listen to you and he will shut the lion's mouth Tudjátok, hogy az oroszlán akkor vadászik, akkor mit, hogy sok tájat kapna az áldozatait? Um, do you know what the lion does when he is hunting and um, how he actually captures or, or catches? Egyből um, a nyakát fogja meg a kis antilopnak. Um, you know he he goes for the neck of the animal that he wants to eat. Mine a hamarabb meghaljon? That he would die instantly. Sőm, ilyenek az akkor egy, egy nyomásról, vagyis nem imádkoz az ellenség, így megfogja nyakadat, hogy, hogy ne imádkozz, hogy ne jöjjön ki a torkodon semmi. This is um, this is the way it works. When the enemy comes and um, wants to catch you, he catches your throat, your neck, so that you couldn't utter a word, that you wouldn't be able to pray. De akkor az úr is az ő véd, a te védelmedre fog kelni és but, meg fog védeni. But that's when the Lord will come and he will protect you. Én ezt a nap megtapasztaltam vagy megtapasztaltuk? Yesterday we experienced this. Anna mindenmi a csílt, minden nem, sosem semmi nem volt jó. Um, Anna was crying and whining for everything, nothing was good enough. És teljesen kiborultam, am And I was really um just freaking out. Aztán semmit, hogy én fogok ma reggel tanítani. And then it occurred to me that, oh wait a minute, I'm teaching on Sunday morning. Aztán semmit, hogy kinek émtakozni. And then it occurred to me that I should maybe pray. És nagyon jó volt, mert émtakoztunk együtt hároman, elfekvés előtt. And it was really cool because all the three of us we prayed before going to bed. És villogni, megtapasztaltuk Istenek a jelenlétét, meg az ő kegyelmét. And we really experienced the, um, um, the presence of God and His grace. Hátok mi az érdekes még, hogy Dánielnek a vádlói tisztában voltak azzal, hogy Dániel ugyanúgy fog imádkozni a rendet ellenére is. And the other interesting thing is that those who um, those who were going against Daniel these people, they, they knew that Daniel will still pray. Biztos vagyok benne, hogy Dánielnek a jelleme nagyon zavart ezeket az embereket. I'm sure that um, Daniel's character and his um, just His person um, bothered them a lot. Az Isten az való okos hőség az odaszent szíve. Because he was faithful to God and his heart was devoted to God. Látták, hogy daniel a az imádság az nem csak egy ilyen lehetőség. They saw that for Daniel, prayer is not just an option. Hanem mindenlapos kötődés az úrához But it's like an everyday connection to His Lord. és az érdekes a sorivég anya. Dánielnek az ellenségei fognak elveszni őket fogja ugye a 21 hogy az országok permébe dobni a Darius király. And uh, we know that how, how the story ends that actually Daniel's accusers um, ended up in the lions den. És még egy újabb happy end ez nem csak hogy Dániel megmenekül. And um, the other happy end to the story is not only Daniel being ez hát tudjátok, hogy igazából a történet nem az a, az a címe, hogy Dániel az oroszlánok vérmében? But you know the real title of this story is not Daniel in the lions den. Néz sokkal többről szól ez, mint hogy Dániel az oroszlánok vérmében megmenekül. Because um, this is about so much more than just Daniel being saved from the lions den. And... Sokkal nagyobb csoda is mégbe ment itt, mint hogy Dániel megmenekült az oroszlánok vérmében. There were a much bigger miracle here. Még pedig a Dárius királynak a szívében. And uh, that actually happened in the heart of Darius. Mert ezt olvasok a Dániel 626 ban ezt mondja a Dárius király. Because in uh, chapter 6, verse 26 we read. Én tőlem adta a végzés, hogy az én bőadalmanak minden országában féljék és rettegék a Dániel istenét, mert ő az élő isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mindvégig megtart. Dániel 6.26. Nem álmetes, egy, egy önimádó pogány király ezt jelenti ki? amazing that um, this pagan king, who just loves himself only, um, this is what he says and he makes a decree? Mert ismerte Dániát. Because he knew Daniel. És Dánián keresztül ismerte az egyedüli Istent. And through Daniel he could know the one and only God. Látjátok, hogy egy ember imátságos szíve odaszánt szíve mire képes. See um, what only one heart, one praying and devoted heart could accomplish. Egy ilyen embernek a szívét is meg tudja lágyítani, és egy ilyen embernek a széldiszelet tudja vezetni az egyedül Istenhez. Um, Hiszen az erejében. So do you believe in the power of prayer? Mélyekes, hogy hogy Isten főhaználta ezt a helyzetet Dániel életében, ezt a nehéz helyzetet, hogy a királynak a szívét megnyerje. How Dániel tudta, mi lesz a sztorinak a vége? Daniel nem úgy történt, hogy amikor megtudta ezt Dániel akkor Isten szólt neki, figyelj Dániel most nem sokára téged el fognak fogni, de nem kell félni, mert be, be, be, bedobnak az rosszánok megnébe, nem fognak megenni, és utána pedig a király majd meg fog térni, úgyhogy ez lesz a sztori, úgyhogy neked semmi aggodalomad ne legyen jó. Um, so, I don't think that it happened this way that God started talking to Danielia saying, "Okay, so look, Dan, the story will be like this. Um, you will be accused and uh, throw it in the lion's den, but don't be afraid because you will be actually saved. And as a matter of fact, even Darius will be saved and come to me, so just don't worry." Vagy el, Daniel vagy vagy, uh, volna, vagy kiment van a transparenceradutcára, hogy csak jakvezi um, or just imagine Daniel going out to the streets and protesting with a, you know with signs that only Yahweh pray to Yahweh or that he would uh, would have started uh, just explaining himself and coming coming up with smart plans. Minenm úgy harcolom, mint az ellenség. Um we don't fight the way the enemy does. Számít, nagyon nagyon jól tudott még Daniel, hogy Isten minden helyzetnek az ura. And what Daniel Um, was aware of very much was that God is the Lord over all. A te életed veled is Úr, Isten. He is Lord over your life. És az ő trónja most is áll. And his throne still stands. És így zárásképpen milyen az éma életed? Úgyból ez a kérdés. So again I'm asking you what is your prayer life like? Hát, hogy húsba vágó egy kicsit. Maybe it's a tough question right now. De szerintem a Jézusnak a kérdése még húsba vágóbb a lukács Uh, 18 But um, I think that Jesus's question in Luke 18 is even more tough to hear. a um, 18-tól Just uh, read it at home in Luke 18 from verses um, um, up to uh, verse 18. bíróról, um, This is the little story of um, the false judge and the widow és az első versben ezt mondja Jézus, hogy mondta pedig nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell és meg nem restülni. Um, so in a, a verse 1 says that then, then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Ez azonosítja, hogy mindig és, és meg nem gyengülni az imádcsomó. Jesus says always and not to lose heart. És a nyolcasnak a végén ezt olvasok, hogy minden azáltal az, az embernek fia, amikor eljö, a vagy találatet a földön. Um, and in at the end of verse 8, he says that nevertheless, when the Son of Man comes, will really he really find faith on the earth? And see, this is the real issue here, what Jesus says. And the question is not that... Um, when he comes back, or if he came back right now to earth, he would have, um, or, or would he find uh, faith, because probably he would find some faith in us too. But what he really talks about here is, I think, is that uh, when he comes back, will he find people who are praying in faith? fog-e minket találni, tanítósa, amikor vissza, hogy ilyen-ilyen uh, szívvel. Will he find our, um, us when he comes back that we have this kind of praying heart? Isten akar velünk találkozni minden nap. God wants to meet us every day. És Istennek. A szívedre is szüksége van. A szíved állapota is érdeklődik, nem csak a kéréseink. And God needs your heart too, and He He cares about the condition of your heart, not only your en, um, questions and not your requests. Monálm csak köszönjük azt, hogy nagyon szeretsz bennünket. Lord, um, we thank you that you love us so much. És a köszönjük urunk, hogy hogy szólhatunk te hozzád, hogy tállunk előtted. Thank you, Lord, that we can talk to you, that we can stand here in, uh, before you nem csak köszönöm neked úgy a, a bátorító ima életét. Thank you, Lord, um, for life. minden helyzet ellenére, ő, ő akkor is vállalt téged, és akkor is te hozzájött legelőször. Nem a legjobb barátaival beszélt meg vagy nem a királyos sietett Védelemért. or didn't go to his best friends. Hanem ilyen nehéz helyzetben is teozzágyót is és téged dicsért. But even in this, um, in this very bad situation nekünk volt. Lord give us that kind of heart that hogy mennyire fontos az hogy veled kapcsolat kapcsolatba minden nap. That we may never forget about the importance of being in touch with you every day. Na hát, hogy mindenünk legyen egy egy imatársa, Lord, we pray that each of us would be able to find a prayer partner, aki, aki segít, meg bátorít abban, hogy gyere imádkozzunk. és köszönjük urunk, hogy hogy téged érdekel a mi szívünknek az állapota. Thank ne legyünk olyan keresztények, hogy csak a listát leadunk, és aztán megyünk tovább. Lor, and and hogy ne legyen ilyen megszokás az imácsak, hogy, hogy valamit elmormolunk gyorsan, mert hívő vagyok, és aztán megyek tovább. prayer wouldn't be just a, a, a thing that we, we just do and, and we don't even listen to our own words. Hanem hadd legyen öröm és vágyamkor. Haragondunk, hogy veled leszünk, nem sokára kapcsolatba, vagy veled vagyunk most kapcsolatba. But when we think about praying and being in touch with you, then we we would be filled with joy and expectations. De csak hogy hallgass meg bennünket. Lord, we pray that you would listen to us. Amen. Amen. Most